Znači čovjek ima dijete koje će ga, šta? Koje će ga spominjati po hajru, po dobru, koje će mu doučiniti nakon njegove smrti. Jel' tako? Nakon njegove smrti imaš dijete, koja će, ovaj, koja će kazati, moj babo, rahimeh Allah. Moj babo mi ostavio kuću. Allahu se smilio i u Moj bab, znači, spominje ga po dobru. Jel' tako? Sehl ibnul Hanzali je bio ashab koji je bio neplodan. Kaže da mi se rodi dijete i da jedan put kaže, subhanallah, i da umre, Daje mi neko i sve što je na dunyalu. Rodimo se sin i samo odgovori prosti subhanallahu i odmah umre. Kaže to mi je dože nego da da iz moje kičme dođe neko ko će Allaha slaviti, vali, ko će Allaha na srtu padati. A koliko je poslaniku sam bilo drago što nije dobio protiv stanovnika Taifa da ih oni stjebale brda kad je došao, tako? Zašto kaže možda će Allah iz njihovi kičmi izvesti onoga ko će ga obožavati. Šta mislim da kada iz tvoje kičme izađe neko koga ćeš obožavati. O koga će ko će obožavati stvoritelja tebala kao tela tako Kane korist od šefa tako koga možeš imati od svoga deteta na sudnjem danu naudi se od iskoga bližima Mahmeti koji ima dobar danas prenosilaca da će se na sudnjem danu kazati djeci ući u džennet pa će kazati gospodaro naš, naši očevi i naše majke A znači, ču vidimo u džennet dok ne uđu oni salama. Pa čuješ ina Allah vidi su oni zlastne ulode pa kaže šta vam je što ste se što što uzmečete idite u džennet. Vrata otvoren ulaze u džennet. Kažu gospodara naše očevi, naše majke. Ali idemo u džennet bezđi. Šefatim čine, nađe je to odbijanje naroda u svijetu azra. Nemo čine šta? Šefat, zagovorništvo. kaže uđite vi u džennet i vaše oče. Misli se na očevina, majke uiste se u dženet. Pa čovjek može na suđenjem dan I došlo je, nojnima gdje smo, nagrada učača Kurana, kao što je došlo da će čovjeka su njem danu, da ćemo mu biti stavljen tađ. Tađ je kruna. Jedan bisad na njoj vredi više nego dunjaluk i sve što je na dunjaluku. Pa će reo, kao ste onaj čovjek, rakov zbunjen, gospodar, zašto ovo ja? Jeli, jedva sam prošao kao musliman kroz iglede uši. Otkud ovo? Kaže bi, ehdike, uledakel Kur'an, kaže, zato što je tvoje djete učila Kur'an. Šta mislite da braću, kakva je nagrada pripada djecete? Ovo je samo posljedica, ti mislimo babu. A babo ima takvu nagradu. Šta misliš kakva je nagrada za koga? Za samo djete. Pa je tu breket, u tome je breket. Znači... I zato ne bi mu svema nikako smijeli biti pogođeni onim, čim je pogođen zapad. Jedno, djete je belajkoj. A da ne govorimo više. Znači, A čije kod nje nema, ja mislim da kod nje muško hoće da prokune ženu da, kaže da bog da ostala truda. To je kod nje ja mislim prokletstvo da ga nema većeg. O tako. A to što su spremni svoje svoj prirodu, ali da vodaju kučića. Čovjek mi kaže bio sam radio sa kući, kaže žene, je starica ima 12 kuči kučića u kući. 12 kučića ima. Da i spomeneš dijete, ona će boju promijeniti. Možda će se ukućstva. Ali kada ja spomnem Škučiće, to je to je ta priroda koju čovjek kada promijeni, onda ga ja uzdišeni Allah, znači učini istrajnim na takvoj pokvarnoj prirodi dok ne zaglavi u džennet. O je braćo. Što tako? Ono je kome uzdišeni Allah propisao da ima potomstvo. Možda nekom dao ima jedno dijete, pa jesi više, to je to što može imati, ne može više. Uziši Allah, nekome ne da desit, nekome ne da ništa. Ti ne zna, Allah ti je propisao šta imaš. No međutim, problem je da čovjek koji može, ima mogućnost da ženi, neće da se ženi. Ima mogućnost da ima djecu, ali bježe od toga zato što je djeca skupa, zato što djeca koštaju, zato što se boje odgoja. I najgora stvar jeste što ljud bježe od djece, kaže, ne znamo čim moći odgojiti. To, taj, to ti je opravdanje gore od grija koga činiš. Kao kaže Arapin. Opravdanje gore od gri Ko može odgojiti jedno djete, može i dvadesetero. Ko ne može odgojiti dvadesetero, ne može nijedno. Stvar je u tebi do tvoje volje, znači da ih odgojaš. Dale podmladak koji će štititi muslimana i koji će rad zakoristiti muslimana i koji će činiti dobu vjernicima. Svako djete koje dođe, ono kaže, na tešehudu, Neka je selam na nas i na sve dobre Allahove robove. Pazite, svaki musliman ovo mora kazati. I zato musliman koji ostavi namaz, on šteti cijelom društvu. Cijelom društvu, jer ne govori za sve muslimane, neka je selam i mir na nas i na sve dobre Allahove robove. <coughs> možda da si ti bio iskren, možda Allah da prihoti tvoju dobu, ja sada bom u džami ili pored tebe u saf, i da Allah, a ja slab musliman, i da Allah prihoti tvoju dobu, da se meni smiluje i da ja budem od niko Isus pijel. Ali ti ostavljanjem te dove svoje učinio se zločinicim muslimanima.